Просто накази, щоб панів і орендарів різали до ноги. «Ой, Гевулт, що з нами буде?» – вхопився Лейба руками за голову і захитав нею з боку на бік, примовляючи жалібно. «Ой, вей-вей!» «Гаремус!» -вей – вигукнув молодих сьонц. «Одверни гнів твій Боже!» – молитовно сплеснув руками плебан. «Це ж зовсім коло мене!» – схопився на ноги пан Кшемуцкий, тремтячи всім тілом. «Це в моїх володіннях!» «Еге ж у панових», – підтвердив Младанович, – «і я дивуюсь, як можна було дозволити розвинутися цій сарані, а не розчавити її п'ятою в зародку». «Не знав, не віддав, не було раніше? Це нанесло їх звідки ля з вітром. Чи не з бара?» «Можливо», – спокійно відповів Пулавський, – «ми розгромили кілька ватах, а рештки, полова, може й залетіли. Але що ж робити? Порадьте, панове, добродійство». «Та на мене ж першого вдарить ця наволоч, а замок у мене не укріплений!» «Передусім, – обізвався Стемпковський, – треба того Мельхіседека скарати. Він заколотник і підбурювач, так з нього й почати». «Сам Бог вирік святу істину твоїми устами, сину мій!» – урочисто промовив плебан Баєвський. «Не стяти, під моїм крилом така зграя!» – вигукнув Шемувський. І схезмацький чернець іще й нацьковує цю пся крев. Ой, Каре йому! З руками і ногами я видам його вам, панове. А ліси мої всі, і Матронинський, і Лебединський, і Лисянський, даю на полювання за бидлом. Я приєднаю і свої команди до нагонечів і влаштуємо пишні влови. Я прошу все шановне лицарство, всіх вельможних і славних гостей на полювання». Мій замок, моє містечко з усім із усіма до панських послуг. Пропозиція гостиного губернатора була прийнята заласливою радістю, перспектива майбутніх бенкетів з вакханаліями одразу змінила понурий настрій товариства на грайливий. Розбещений, легковажний характер шляхетного панства, вироблений на протязі поколінь свавіллям і гульбищами, що не знав ніяких перепон і керівних засад, виявився тут напрочуд яскраво небезпека, що висіла досі над головою а зараз вдарила вже грозою, була одразу забута, і все товариство захоплено гомоніло про те, як воно гнатиме з лісів цих гайдамаків, мов мишей, і які влаштовуватиме видовища, тортури і кари. По всіх кутках залу лунали вибухи сміху, чулися оплески і навіть вигуки «Віват! Нєх же є!» на адресу Кшемуського. Дами, почувши небрязкий шабель, а грайливий перемішаний із сміхом гомін, почали входити з цікавості до залу. Поява жіноцтва осяла обличчя вболівальників за долі великої ойчизни, солодкими усмішками, запалила очі юнаків і старих вогнем і навіяла на всіх вельми життєрадісний настрій. Тільки Лейба стояв збоку і з острахом, подивом та недовір'ям поглядав на панів як і раптом, хто і чого стали такими хоробрими. Я гадаю, на весь зал проголосив пан Младанович, підбившись урочисто на своєму троні, що всі державні питання обмірковано, засоби для винищення гайдамаків і схизми знайдено, і благородні серця заспокоєні. Чи не так вельможне лицарство? Так, так, ясно почулося з усіх боків. «Дами!» І Младанович гречно вклинився паням і панянкам. Я можу заспокоїти вас цілковито. Ніхто ніщо не перешкодить вам тішити життям, а нам схилятися перед вашими чарами. Браво! – вигукнула молодь, забращавши шаблями. А тепер, мої любі гості, – закінчив Младанович, – гадаю, що після трудів можна приступити й до трапези, не кривдячи при цьому і виноградного бога. У відповідь на це ласкаве запрошення в залі знявся схвальний, радісний гамір. Усі повставали з місць, підійшли до дам і чекали урочистої хвилини, коли сам господар поведе їх до трапезного покою. Але тут трапилося щось надзвичайне. Тільки на Младанович рушив з місця, як вхідні парадні двері широко розчинилися, і на порозі з'явився підтримуваний попід руки з патерицею в руках, Холомський архієпіскоп Рило. Несподівана поява високого гостя так всіх приголомшила, що ніхто не рушив йому назустріч, а хто як стояв, так і застиг на місці».